Kapittel 33 Men hør nå jobb mine ord, det ber jeg deg om, og lytt til all min tale. Jeg ber deg, se, jeg må åpne min mun, min tunge og min gane må tale. Mine uttaleser er mitt hjertes rättskaffenhet og det mine lepper framfører i oppriktighet er kunskap. Guds egen ånd dannet meg, og den allmektiges egen pust begynte å gi mig liv. «Hvis du kan, så svar mig, still opp ord framfor mig, tre fram. Se, for den sanne Gud er jeg akkurat som dig og så jeg ble formet av leire. Se, intet skrekkenjagen i meg skal skremme deg, og intet press fra mig skal hvile tungt på dig. Men du har sagt i mine ører, og lyden av dine ord hørte jeg til stadighet. Jeg er ren, uten overtredelse. Jeg er plettfri. Og det er ingen misgjerning hos mig. Se, han finner grunder for å stå mig imot. Han tar mig for sin fiende. Han legger mine føtter i blokken. Han vokter på alle mine stier. Se, i dette har du ikke hatt rett, svarer jeg dig, For Gud er langt mer enn et dødelig menneske. Hvorfor stred du med ham fordi han ikke svarer på alle dine ord? For Gud taler en gang og to ganger, selv om han ikke enser det. I en drøm, et syn om natten, når dyp søvn faller over mennesker, når de slumrer på sengen. Da åpner han menneskers øre, og på formaningen til dem setter han sitt seil, for å vende et menneske bort fra hans gjerning, og dekke til stoltheten fra en sunn og sterk mann. Han håller hans sjel tilbake fra gravens dyp, og hans liv fra å forgå ved et kastevåpen. Og han blir virkelig i rettesatt med smerte på sin seng og striden i hans knokler er vedvarende. Og hans liv vemmes sannelig ved brød, og hans egen sjel ved atroverdig føde. Hans kjøtt tæres bort og ses ikke mer, og hans ben som ikke ble sett blir i sannhet blottet. Og hans sjel kommer nær til gravens dyp, og hans liv til dem som volder død. Hvis det finnes et sendebud for ham, en talsmann, en av tusen, som kan fortelle menneske om hans rettskaffenhet, da viser han ham sin gunst og sier: Fri ham fra å fare ned i gravens dyp. Jeg har funnet en løsepenge. La hans kropp bli friskere enn i ungdommen. La han vende tilbake til sin ungdomskraftsdager. Han skal bønfalle Gud om at han må finne behag i ham. Og han skal se hans ansikt med gledesrop, og han skal gi sin rettferdighet tilbake til det dødelige menneske. Han skal synge for mennesker og si: jeg har syndet, og det som er rettskaffen tar jeg for dreid, og det var sannelig ikke riktig av meg. Han har løskjøpt min sjel fra å fare ned i gravens dyp, og mitt liv skal se lyse. Se, alt dette gjør Gud, to ganger, tre ganger, når det gjelder en sunn og sterk mann, for å føre hans sjel tilbake fra gravens dyp, så han kan bli opplyst med de levendes lys. Gi Ti stille, og selv skal jeg fortsette å tale. Hvis det er noen ord å si, så svar mig. Tal, for jeg har funnet behag i din rettferdighet. Hvis det ikke er noen, så hør du på mig. Ti stille, og jeg skal lære dig visdom.